Ala Zalimin. Assalatu salamu ala ashraf al Amiya al Musallim wa ala alihi wa ashabi yu mandam bi da'watihi, yu mastana bi sunnatihi, yu mandjahada bi jihadi ila yomidin. Qala Rabbusrohli sadr, wassil amri wa halu akadatamil saniyafqa wa qauli. Subhanakal la ahlma lana tana, al la la illa ma'lam tana. Inna k anta alalimul hakim. Walla pahla walla kuwata illa Billahi al alina zim. Amma ba' an. Qala Allah taala fi kitab Syahrul Ramadan yang diinzel فيه Al-Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu azim. Selamat sejahtera kepada pengusi majlis, pengusi dan seluruh tetamu surau, tuan, -tuan imam, serta kepada sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu taala pada malam berbahagia ini, Allah taala masih lagi memayangkan umur kita, masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan ihya Ramadan menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan ibadah kepadanya mudah-mudahan dengan segala ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga akan dapat melahirkan kita bila berakhirnya Ramadan ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah harapan kita kita bersyukur kerana Allah telah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu lagi pada bulan Ramadan tahun ini kerana ada di antara sahabat-sahabat kita telah meninggalkan kita dipanggil oleh Allah taala sehingga kita tidak tidak dapat bertemu dengan Ramadan kali ini tapi kita alhamdulillah Allah beri kesempatan lagi sehingga dapat bertemu Ramadan kali ini dan marilah sama-sama kita berazam untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita ha, yang terbaik mungkin sebelum ini kita ha, lewa, sambil lewo saja tapi nak jadikan ini Ramadan yang terbaik saya mengatakan bahawa bagaimanakah kita nak menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Mainlah sama-sama kita beranggapan mungkin inilah Ramadan yang terakhir bagi kita. Seolah-olah tidak akan dapat bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Bila kita beranggapan bahawa inilah Ramadan yang terakhir sepanjang hayatku, sudah pasti kita nak menjadikan ia yang terbaik. Kerana tak dapat bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Maka jadilah lakukan yang terbaik Puasanya terbaik Solatnya terbaik Saudakohnya terbaik Segala-galanya kita nak menjadikan ia yang terbaik Kerana kita tak dapat bertemu lagi Bulan Ramadhan yang akan datang Itulah yang kita harap Dan kita beranggapan Supaya kita buat yang terbaik InsyaAllah Tuan-tuan dan puan yang hormati Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah kali berapa dah kita puasa ni Mungkin ada yang 50 kali dah puasa Ada 40 kali, ada 30 kali apa yang kita dapat? Kalau pada awal puasa sampai dah lima kali puasa, tak ada apa perubahan, apa maknanya? Macam mana di awal puasa dulu, macam itulah lima puluh kali puasa. Tak ngombin-ngombin, kita rupiah itu aja Tak berubah-ubah. Apa maknanya sedangkan Allah nakkan sesuatu daripada puasa ini? Sebulannya kamu kalau betul-betul dapat mengikuti, sebulan, bulan Ramadan ini dia akan dapat sesuatu bagi kita sepatutnya maka lama berpuasa, maka lama berpuasa, maka setahun demi setahun maka meningkat kita punya keimanan, kita punya kepahaman, kita punya keyakinan. Itu sepatutnya. Ini tak ada apa. Macam mana? Awil dulu. Begitulah dia. Rupa itu Tak faham, tak faham situ lah. Apa maknanya? Adakah sia-sia Ramadan yang kita lalui? Cuba tu-tua bayang kalau 20 juta umat Islam di Malaysia ini, 20 juta tu, kalau habis je puasa... 20 juta tu jadi takwa, cuba yang, macam mana agak negara Malaysia ni? Kalau 27 juta ni, habis je puasa jadi takwa 20 juta ni, Allahu Akbar, kita tak dengar ada orang buah anak, tak dengar ada orang ni membazir, tak dengar orang zolim, tak dengar orang bunuh. Hari ni kita tengok, sampai bulan Ramadan berlaku pembunuhan, berlakunya curi, merompok, rogol, Pasal? Kuasa tu tak dapat melahirkan manusia bertakwa. Orang no, kita kalau 20 juta tak habis puasa. 20 juta dia tak kuat. Allah lepas je puasa besok tak dengar lah tuan-tuan. Orangnya baik semua. Curi tak dengar, merompok tak dengar, zina tak dengar, apa pun. Baik je semuanya. Dan lepas ni pula nak pergi haji pula. 50 ribu pergi haji. Cuba bayangkan 50 ribu pergi haji. 50 ribu terbalik dapat haji mabrur. Cuba bayangkan Allah wa akbar. Balik jadi mabrur. Allah tak dengar lah tuan-tuan. Ha? Masyid-masyid tak dengar muka-muka tak dengar lah tuan-tuan. Ini yang kita nak, tapi malangnya tuan-tuan, 20 juta yang puasa, berapa orang yang Allah terima puasa dia. Macam kita ramai-ramai ni, berapa orang yang Allah terima puasa kita ni, ha? yang pergi haji 50 ribu tu, berapa orang yang dapat haji mabrol? Ha, itu yang sebab habis je puasa, berlaku maksiat. Habis je balik haji, berlaku maksiat. Pasal apa? Puasa tak jadi apa, haji pun tak jadi apa. Ha, sebab apa? Haji kita tak jadi apa tuan-tuan. Ha, ini yang kita nak, nak, muhasabah diri kita apa pasal puasa dah 50 kali ku puasa tak jadi apa diri aku ni ha, ini yang mungkin hadis nabi yang mengatakan bahawa man lam yada qaulazur wa amila bi wal jahla falesa lilahajatun ayada an anilah ha, tuan, tuan kita tak sangka pun nabi mengatakan bahawa siapa yang tak boleh tinggal cakap bohong ha, cakap bohong ke dusta ke menipu ke berdahak oh ke putu alam cakaplah apa pun ah ha, kamu tak leh tinggal cakap menipu wal amilabi menjadikan cakap tipu ni budaya budaya sikit-sikit menipu sikit-sikit menipu nulis pun menipu aso ha, akbar menipu tv menipu ceramah sana menipu menipu je kerja je budaya dia kalau tak menipu tak dia tak dia ni bukan menipu ah ha, dia menipu aje budaya dia wal jahla dan jahil tentang agama Ngaji tak nak jahil kalau inilah tuan-tuan, cakap nipu, cakap bohong, menjadi amalan kita berbohong dan jahil tentang agama. Allah kata Nabi kata, "Falaiz shallallahu alaihi wasallam Allah tidak berhajat untuk ditinggalkan lapor, tinggalkan makanan dan minum. Maknanya laporlah kamu yo, dah mikir, katanya, lembek lebih ke puasa, mampu lebih ke. Aku tak berhajat kata Allah. Inilah sebabnya Allah tak terima puasa kita, nyakak bohong. Ha, tengok puasa sekarang bukan main lagi Laih eh, je kata orang perak lemik je Tambahan puasa katanya Mampu lah kamu kata Allah Aku tak berhajat Sebab kamu menipu Inilah budaya dalam negara kita sekarang ni Mengajak rakyat menipu Tipu sahaja Macam suat kabur menipu Kita pun tak tahu Mana satu satu betul Mana satu yang menipu Kita terheret Bila baca suat kabur Tengok TV pun Orang kata begitu Orang kata begini Siapa yang betul ni Himpunan bersih baru ni Ha? polis kata 6000 je datang, Al Jazeera kata 100000. Doh siapa yang menipu ni? Habis je mula bersih YouTube dunia tengok polis ni kasok. Nyepo orang, terajoh orang, pijak orang, pancut apa ni air water cannon, tembak ke apa, apa benda mata. Itu jangan kita tengok dalam YouTube, Dunia lah tengok. Polis kata dok, kami lembut dengan rakyat kata polis. Mana satu yang betul? Baca pula, Tuan Jimat Sabu pula kata, saya dilanggar oleh polis. Polis kata, tak kami tak langgar dia, kata polis. Itu dia. Mana satu yang betul, Tuan-Tuan? Tuduh orang meliwat, tuduh orang berzinah, fitnah sana, fitnah tinggi. Sud Suduh orang makan duit suruh. Ni apa cerita ni? Mana satu yang betul? Tengok dalam YouTube, polis tembok, pancur ayur, asap, pergi ke hospital Hunsian tu dekat Pudu. Oh polis kata kami tak tembok pun asap tu sebab ditiup dia angin masuk hospital katanya. Mana satu yang betul ni? Ini budaya menipu ni sedang berlaku dalam negara kita ni. Kita pun rakyat terheret nak tahu apa yang betul. Ha, saya minta orang cakaplah polis ni kadang yang baik-baik. Yang menipu menipu. Bukan semua polis menipu. Tapi kebanyakan je lah menipu. Saya kena lah. Bukan apa saya cerita. Saya kena lah. Ha, jadi orang panggil saya ceramah satu tempat. Nak pergi selamat tak ada Roblox Jadi bila Roblox saya tak Polis tahan saya Encik nak ke mana Saya nak pergi selamat ah, Baliklah Ustaz Nur Azli tak datang Katanya Sayalah Ustaz Nur Azlinya penipu Bohong Dia tak kenal saya Ustaz Nur tak datang balik Katanya Tak datang ah, Takpe lah Encik saya nak beli barang Saya kata ah, Beli barang tak takpe Katanya Keren-keren tipunya saya polis Kalau inilah rupa polis Apa rasa lemikah Lembiklah mampu mika. Aku tak berhajat pun kata Allah Kalau inilah sikap kita Menipu je Membohongnya. Ah, bukan semua polis. Baik-baik. Ah, Yang menipu, menipu. Tapi banyaknya menipu je lah. Dia. Yang banyak saya jumpa. Itulah. Kalau inilah sikap kita budaya menipu ni. Allah tuduh fitnah-fitnah. Kata ke orang. Tak Kalau inilah sikap dia. Tak apa. Dan itu sebab dosa menipu ni cukup besar tuan-tuan. Jangan anggap kecil. Allah menyatakan Al-Quran. Wajtanibu risla minal awthan. Wajtanibu kaulazur. Allah kata tidaklah kamu jauhi. Najis sembah berhala. Naklah kamu jadi cakap bohong. Maka ulama' tafsir kata bahawa cakap bohong ni disamakan macam sembah berhala. Syirik tuan-tuan. Syirik kalau cakap bohong ni. Jangan buat main. Syirik satu dosa yang Allah tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika Sesungguhnya aku tidak ampun dosa orang syirik padaku dan aku boleh ampun dosa selain itu kepada siapa yang aku kehendak. Syirik, sorry, no, aku tak ampun. Lain boleh. Kamu berzina ke, kamu merogol ke, mencuri Allah boleh ampun. Tapi syirik, no, sorry, aku tak ampun. Menipu salah satu dosa yang boleh membawa kepada syirik. Tuan, -tuan kena ingat, inilah budaya yang sedang merayap dalam negara kita. Fitnah mahu fitnah. Bohong-membohong. Ya? Ini berlaku ni. Kata orang macam-macam. Kata orang macam, -macam. macam ni. Dalam bulan Ramadan ni. Berlaku juga. Kata orang macam-macam. Ah, -macam. ha? ha, Itu sebab tuan-tuan. Kita kena pilihlah. Itu sebab bagi kita nak lah. Supaya AJK masjid surau ni. Biarlah orang masjid surau yang menentukan. Sebab dia tahu siapa yang rajin masjid. Datang masjid. Ini kalau dipera. Yang, yang menentukan AJK masjid ni. Wakil rakyat wakil rakyat nak tahu siapa datang masjid dia pun tak ke masjid mana dia tahu dia memilih kau suka dia je kerana dia datang atau sebab satu masjid di Perak dilantiknya pengusi penduduk kampung komplain sampai ke raja muda Perak yang betul Majlis Agama Islam Perak pasal apa Tanda tangan apa ni penduduk kampung itu pasal pengusi masjidnya orang lantik wakil rakyat lantik koje pengusi masjid ni nak babi jual babi Itu pengusi masjid tuan-tuan bayar tuan-tuan suka ke musim masjid rope itu tak macam-macam cic koje tembok babi jual babi. Besok tanda dit que nous ribabi ke macam habis semua lantak babi semua besok. Ah ha, lantik lagi pengusi pengusi itu. Kita pun melantak oh, sedap punya pengusi ini. Terima kasih pengusi. Besok ha, bawa kuduri lagi ya. Ah ha, lantak babi mana tak sedap. Babi ini sedap kan, tuan. Sedap. Orang kata lawak tu menak makan orang kata. Sedap. Ah. Ha, Jangan main. Ini ke? Itu sebab biarlah orang masjid menentukan dia tahu. Ini lantik orang tentu halu. Dia tak datang masjid, datang surau, mana dia tahu. Ha, Biar orang masjid ni tukar, orang tahu siapa datang ini lantik. Kau suka dia, yang menombor ekor lantiknya, yang pakai suara pendek lantiknya. Dah, macam mana? Nak makmur -mak masjid ni, kalau rupa itulah AJK-nya, itu masalahnya. Tuan-tuan, ini kita tak nak. Hari ni kita tengok hari ni, AJK masjid, musim masjid, datang masjid, tak nak. Kau datang pun Jumaat je, Jumaat pun tak Jumaat yang ketiga, dua dah tinggi Toko Kapior katanya kan. Ha itu benar Kapior layu ke bodoh ke dia. Sebab dia kata dia tahu tiga kali tak datang Jumaat, Kapio dua kali tak datang, yang ketiga dia datang, takut Kapior katanya. Itu benar lah Menting-tinggi Jumaat ni kau suka aje. Mana boleh? Ha inilah kadang-kadang masa kita tak faham dengan suasana itu sebab ibadah tidak menjadikan apa-apa kepada tuan-tuan dan puan Kita ingat anggap kita dah sembahyang kuasa ni, kita tak ada apa-apa selamat tuan, tuan Kita tak selamat lagi tau. Tak selamat. Bagaimana Allah berfirman dengan Yushaq bin Nun dalam hadis kutsi dia. Allah berfirman kepada Yushaq bin Nun, seorang Nabi. Allah menyatakan, dia kata, Aku akan mengazab membalakan 40 ribu umatmu yang baik-baik. Dan aku akan mengazab juga membalakan 60 ribu umatmu yang jahat-jahat. Yushaq bertanya kepada Allah, Pasal apa pula 40 ribu umatku yang baik diazab? Kalau 60 ribu yang jahat-jahat tu, aku tak kisah. 40 ribu yang baik-baik ni aku azab. Kata Allah. Pasal apa pula? Kata Yusuf, yang baik kamu azab. Inilah. Allah berfirman balik pada Yusuf bin Nun. Aku azab 40 ribu umatmu yang baik-baik. Sebab 40 ribu umatmu yang baik-baik. Dia kata, dia tak pernah murka kepada orang melakukan perkara yang aku murka. Dia biarnya saja. Bukan usahakan dia nak murka orang melakukan perkara-perkara aku murka. Malah dia boleh duduk makan sokongkul. Boleh sokong demo. ma. Kalau saya cium tangan pula. Kata hati dia. Kita mesti ada stand pendirian tau. Orang yang melakukan maksiat muka, kita mesti tentang. Tak boleh sekongkol dengan demo. Hai ni yang Allah azab juga. Tengok bukan main berjubah, bersereban lagi. Orang sereban, dia tiga serban. Nanti kepalanya. Bukan main semayang, warak. Tapi tak pernah murka orang yang melakukan murka. Boleh sekongkol pula dengan demo. Ingat, kamu sekongkol, sokong demo Kata Allah, aku azab kamu. Jangan anggap kamu dah semayang. Kamu dah pergi haji. Kamu warak. Aku tak azab. Aku akan azab Aku akan azab Kata Allah Walaupun kamu baik Sebab kamu tak pernah murka Dengan orang yang Yang melakukan perkara yang aku murka Ini kenyataan stand kita Dah tahu dah dibuat benda yang salah Dah tahulah dibuat benda zalim ya, Kita sokong lagi buat apa? Mesti kita ada pendirian. Jangan sokong orang yang melakukan muka Ini dah Mayang rajin Orang muka sokong juga Ini je celaka ni Bukan saya kata Allah kata celaka. Tak orang celaka. Ha. Ini ayat kadang ustaz-ustaz ustazah dalam TV tu tak betul, tak betul ayat. Dia tafsir ayat surah Al Maun yang kita baca tu. Ara ayyatallaziyukadzibu Akhirnya dia kata, "Fawailul lil-musallin allazina hum an sahun." Celakalah kata Allah neraka wail orang yang semayang. Mana orang semayang pun neraka. Celaka juga orang semayang. Apa dia? Allazina hum an solatihim sahun. Orang ni, di ta, di, tafsir, orang Ustaz ustaz TV tu, Ustaz, -ustaz TV kata, Orang masuk celaka neraka wheel ni, Orang yang bila semayang, Dia lalih, Masuk neraka, Itu ke tafsir Saya nak tanya tuan-tuan, Semangat -tuan, Isyak tadi, Siapa yang khusyuk, 100% angkat tangan, Ada, Saya nak bagi duit, hadiah Sebijik kereta saya bagi, Tak tahu kereta lembu kita pun, Tak tahu lagi lah, Angkat tangan, Ha, Tak ada yang khusyuk, Neraka, Celaka tuan-tuan ni, Wahai Allah, dia, dia kata news yang lah orang yang semayang tak khusyuk dalam semayang. Tuntut kata tak khusyuk tadi tak celaka celaku, tuan ni. Orang memang Allah. Saya bukan datang tuntut panggil saya celaka belaka. Itu tak seayaknya tak betul. Bukan itu maksud dia. Allah kata, Fawailul Muslimin Nuhum solatihim. Dia bukan kata fi solatihim kalau fi itu dalam semayang. Dia tak kata fi. Dia kata, an makna dia kata, dalam semayang tu kita ucap lain, luar semayang tu buat lain. Inilah orang celaka. Oh, lega. Kita tidak celaka aku. Lega, ya. ha, tu lah dia Tak celaka lah kita ni. Yang celaka, ini dia. Semayang dia buat lain, luar semayang dia buat lain. Ini celaka. Cina kata, banyak celaka. Nak kena orang celaka, senangnya tengok. Semayang dia buat macam tu luar semayang dia buat macam mana. Ini memang celaka orang ni. Oh, di semayang dia kata, Allahu akbar. Allah maha besar. Luar semayang, ada orang lebih besar pada Allah. Cilaka. Ni silaka ni. Ha. Dalam semayang dia elok je. Kalau perempuan elok pakai telekong, nutak orat dalam semayang. Luar semayang, audah bukak buka, buka telekong. Ha. Dedohkan orat. Cilaka. Cilaka. Silap sana satu celaka. Oh, dalam semayang pakai kain, pakai seluar panjang. Elok je nutak orat. Dia lakiya. balik rumah, seluar pendek. Cilaka. Ha. Ni baru betul dalam semayang kata lain Oh dalam semayang Sesungguhnya semayang aku Seluruh ibadah aku Daripada kehidup sampai mati Apa kubuat ini Memang kerana Allah yang mentadbir sekalian Memang kerana Allah bukan kerana lain Dalam semayang Luar semayang ha, Ada PM nak datang Masjid Oh dia datang Kalau PM tak datang Dia tak datang PM datang Dia datang Duduk depan pula tu Ha tu kompromi sembahyang dia inna solati wanusuki wa nusuki wa mahyaya ummati lel pdana menteri Katanya, ya itu cilaku cilaku Allah kata cilaku orang yang sembahyang dalam sembahyang cakap lain luar sembahyang buat lain memang cilaku jadi jangan jadi cilaku ha, jadi saya si nak tuan, tuan boleh kena orang celaka tak celaka dah kena ke belum sudah saya baik ke tak nak kabur dah kena tak apa kena nak kabur siapa yang orang celaka sekarang ni Memang banyaknya celaka sekarang di Malaysia ni. Semayang bukan main, luas semayang kata lain. Oh semayang nak patuh Allah, nak ikut Allah. luas semayang, ikut. Bukan ikut Allah. Nak ikut peraturan Allah. Semuanya cerah pada Allah. Aku jadi hamba pada Allah. Luas semayang, tak ikut peraturan Allah. Celaka. Memang celaka. Jadi jangan jadi orang celaka. Ini dia. Dalam satu hadis lain, Nabi menyatakan bahawa ada dua golongan manusia Nabi kata. Pertama kata Nabi, ada manusia ni Menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan ada satu manusia menutup pintu kejahatan. Ada pula satu golongan pula manusia, kata Nabi. Menjadi pembuka pintu kejahatan. Dia tutup pintu kejahatan kebaikan. Maka Nabi kata, berbahagialah. Orang yang buka pintu kebaikan. Dan tutup pintu kejahatan. Dan celaka sekali lagi, kata Nabi. Celakalah orang yang buka pintu kejahatan. Tutup pintu kebaikan. Tuan-tuan pilih. Nak jadi bahagia ke nak celaka? Pilihlah. Kalau nak berhagia, ha, cari orang yang buka pintu kebaikan Tutup kejahatan Kalau nak celaka, ha, pilihlah Orang yang buka kejahatan, tutup kebaikan Pilihlah, jadi bahagia tak sedap Celaka sedap sedap bunyi Celaka, ha, pilihlah celaka Sokonglah orang buka kejahatan Memang celaka ha, Jadi berbahagialah orang kedah Kerajaan kedah bulan puasa ni Ditutupnya pintu-pintu kejahatan Tak bagi orang Islam pergi pusat-pusat hiburan Allah berbahagialah orang kedah Berbahagialah orang Kedah. Menteri besar dia dengan kuasa yang ada. Tak bagi orang Islam. Tutup pintu kejahatan. Jangan masuk pusat hiburan. Pergi rumah Allah. Buka pintu kebaikan. Di Kelantan. Buka pintu kebaikan. Tutup judi ke arak. Ni, hiburan apa ni tutup. Berbahagialah orang Kedah orang Kelantan. Berbahagia sangatlah. Buka pintu kebaikan. Tutup kejahatan. Celakalah. Memang celaka orang Melaka. Minta maaflah. Melaka daripada pukul 1 pusat hiburan, dipukul sampai pukul 3. Memang cilaku Minta maaf orang Melaka, ya, pasal tu sini tak Melaka lah. Ni Melaka ni sekarang. Ya. Celaka. Udah pukul 1 dah pukul 1 pusat hiburan ni, dia lanjut sampai pukul 3. Tak puih-puih, udah pukul 1 berhibur. Bulan puasa dia lanjut sampai pukul 3. Banyak cilaka Kata Cina orang dia. Kita nak orang buka pintu kebaikan. Tutup kejahatan. Ini buka judinya. Agak rumah pelacur, rumah urut, dandunya, diskonya, konsepnya. Tak habis wang luar negeri, wang negara, wang negara bawa. Dibuka pintu kejahatan, pintu kebaikan, tutup. Nak harga mau tutup. Nak itu tak boleh, ini tak boleh. Kejahatan buka, celaka. Ha. Nak kena orang celaka pun, ini salah satunya. Ha. Mana yang menyokong orang buka pintu kejahatan, tutup kebaikan, memang celaka. Tapi orang yang nyokong orang buka kebaikan tutup kejahatan memang ini orang berbahagia. Ah ha, nak kena orang celaka selagi senang je. Nak kena aku belum? Udah nasib baik ketidak nak kabur tu orang celaka ni. Ah ha, memang celaka menyokong orang yang buka pintu kejahatan ni, dia tutup pintu kebaikan. Dah eloklah orang tak bagi loteri kebajikan, oh marah melenting. Ah ha, dia nak tutup ni judi ni. Jangan bagi loteri kebajikan. Tiba-tiba melenting marah. Kenapa dihalang halang orang berjudi? Oh CELAKA Orang nak buka ke ni, Tutup kejahatan Dia marah pula Nak buka kejahatan ni pula Tutup kebaikan Ini memang orang celaka Jangan jadi orang celaka tuan-tuan ha, Ini kita nak tuan-tuan Supaya kita jadi orang yang baiklah. Jadi ini kita nak lah Ramadan ini Satu titik permulaan Untuk kita merubah diri kita Rubahlah tuan-tuan ha, Ayat yang saya baca Itulah kata Bulan Ramadan ni Allah turun ke Al-Quran Syahr Ramadan Lazi unzila fihil Quran tolong Quran Pasal betul Quran ini aku tolong Quran kata Allah dengan dengan Al-Quran ini kamu akan dapat hudal linas akan dapat petunjuk hidayah kepada seluruh umat manusia. Allah janji Quran ini boleh bagi petunjuk kepada hudal linas seluruh umat manusia. Allah bukan kata Quran ini bagi petunjuk kepada orang beriman hudal lil mukminin. Hudal muslimin ke orang Islam je dak. Dia tak kata hudal lil arabin pada orang Arab je dak. Dia tak kata hudal il-melayuin. Dia tak kata hudal limang galiin dak. Dia kata, Huda Lin seluruh manusia akan dapat petunjuk dengan Quran itu sebab siapa yang mengkaji Quran, orang Afrika ke, Eropah, Jepun ke, orang India ke, Cina ke, ada yang beriman, ada yang beriman sebab dia mengkaji Quran. Allah kata, Quran ini akan dapat petunjuk pada semua manusia. Lebih daripada itu, Wabayyinati minal Huda. Dan Quran ini ada keterangan, keterangan tentang petunjuk, bacalah Quran, segala-galanya ada tuan-tuan. Allah kata maafaratu fil kitab bimsyayt. Aku tak tinggal satu pun. Segala-galanya ada. Baik apa? Baik politik ada Quran. Baik ekonomi ada Quran. Baik sistem pendidikan ada. Baik undang-undang. Baik peraturan ideologi. Segala-galanya ada Quran. Bila Nabi Muhammad tu wafat. Tidak ada satu pun tetap Islam Nabi tertinggal. Dah complete, dah Nabi sampaikan Tidak ada yang tertinggal sempurna Nabi dah sampaikan Islam Daripada yang sekecil-kecilnya Sampai sebesar-besarnya Nabi dah sampaikan Daripada kecil nak buang berok kencing tu pun Nabi ajar cara Islam dia dah ajak nak kencin rupa ini cari Islam nak berok rupa ini dia cerita cari Islam sampai sebersa-bersa memerintah negara cari Islam macam mana nabi dah sampai tidak ada tinggal complete lah Islam al yaum Akmal lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati. wa raditu Islam adina. hari ini ku sempurnakan bagimu agamamu sempurna dah agama bila wafat nabi tak ada tertinggal complete lah cuma kita je tak tahu tak ikut akhir ni kalau tahu pun buat-buat tak tahu aje kita. Itu masalah kita ni segala-galanya Nabi dah sampai. Ada segala-galanya dalam Quran. Rujuklah. Segala ada segala-galanya ada dalam Quran. Bila kita tak rujuk Quran itu tak jumpa tu. Ha, tak jumpa. Dan lebih daripada itu yang lebih penting Al-Quran ini kata Allah wal furqan. Natiah kita baca Quran ini wal furqan. Bila kamu baca Quran, bila kamu belajar Quran Allah kata, wal-furqan, kamu akan dapat membezakan yang mana iman, yang mana kufur, yang mana islam, mana jahiliah, mana yang benar, mana fasuh, mana hak, mana batil, mana yang nak islam, mana menentang islam. Garanti, wal-furqan, baca je Quran, lagi banyak kali baca, lagi banyak kali kau belajar, kamu akan nampak siapa yang nak islam, siapa menentang islam. Kamu akan jeleh nampak, kamu akan dapat beza. Garanti. Memang soal orang apa hari ni baca Quran. Rajin. Tambah bulan puasa. Baca Quran sekarang. Ya Allah. Udah kutir Quran tu dibaca. Entah? Tahu kutir. Udah hancur Quran tu. macam Quran je kerja je. Lima kali khatam ni Ustaz. Quran kata sepanjang Ramadan ni. Tapi. Dia tak nampak juga mana hak. Mana batil. Mana nak Islam. Tak Islam. Quran apa dibaca tu. Allah kata kamu akan dapat beza. Makin macam, makin terang. Makin macam, makan jelah. Orang ni nak Islam. Ini tak Islam. Eh dia tak nampak-nampak juga. Ha? Udah lima kali khatam. Tak nampak juga. Hidup. Tak ada hape samir je katanya. Tak ada beza. Mana boleh? Mesti ada beza. Orang ni no Islam. Orang ni tentang Islam. Tak Miki tak nampak? Quran apa yang Miki baca tu? Ha? Allah kata kamu akan nampak. Makan jelah. Makan laju, Makan jelah. Makan terang. Nampak. Oh ye. Yeah. Haa. Haa. Ha Haa. Ha -ha. Ini tak nampak. Butih. Walaupun celik tapi butih. Tak ha, bolampoh. Ha ni saya tak heranlah orang biasa, ini orang ngaji agama pun tak nampok. Balik Mesir, balik Jordan, balik Syria, dia pun tak nampok juga. Buta. Ha itu ngaji agama, ini Al Hafiz pun tak nampok juga. Al Hafiz pun duduk kebatilan. Dia tak nampok. Duduk dalam kebatilan juga. Apa yang di Hafiz kalau Al Hafiz tak nampok juga, itu bukan Al Hafiz, Al Hafus kebok ke ada hantu dia. dia. Gelar dia Al hafuz Oh ni orang kampung sekarang, trend orang kampung. Nakkan Imam Terawih yang Hafiz. Baik masjid, baik surau Oh nak Imam Hafiz. Oh tak nak, nak. imam baca kuliah, Allah tak nak. Nak Imam Hafiz baca Quran. Oh, Allah orang kampung dengar Hafiz baca karang. Meleleh helion dengar. Allah sedap ni kata imam ni kata. Meleleh helion dengar. Imam Hafiz baca Quran. Lepas Imam Hafiz habis Quran, Ustaz terskira. Bila Ustaz terskira, di balik. Eh Ustaz ni baca Quran juga bukan saya cakap dia pula you are tv comic gitu dah tadi Quran melalui helio ustaz baca Quran dicabut eh saya baca Quran lain kau imam tadi baca Quran lain kau ha sikap orang Melayu ni tolak-olah kita Quran lain imam Quran lain dia Quran lain apa yang baca ndak tahu kau bodoh tak terima kalau saya cakap ni benda pemikiran saya idea saya atau idea manusia lain ...bolehlah kamu tak terima tapi kalau sebut baca Quran, baca hadis, apa sebab kamu nak tolak? Apa kamu nak tolak? Ah ha, itu timullah yang hak tu sebagai yang hak, tolaklah yang batil sebagai kebatilan. Ini dok dah tahu dah batil, aidah. Sokong juga. Ha, macam ni pacik, teman hak lami jugak katanya hatul dia. Dulu kini dan selamanya katanya hatul dia. Apa buatlah? Tolak berubah. Ha, ini masalah tak berubah, sebab Allah nyatakan ini wal furqan. Kamu kenapa bezo? Mana hak mana batil? Tapi pasal kita nampak-nampak ni. Duduk lagi nak buat. Dah nampak dia tu salah. Dah nampak dia tu bercanggah Syai Allah. Dah nampak dia ni menentang zalim. Dah nampak dah. Eh, dak. Sokong juga. Apa makna baca Quran? Oh, ngaji tauhid kau bukan main sebab 20 tu. Hui. Sebab 20 kau mengaji bukan main. Ngutip kitab, ngaji. Oh, 10 tahun ngutip kitab sebab 20. Mana ni mengaji, katanya. Tohaid sifat 20 katanya. Mengaji punya lama, sudah kuter di kitab mengaji. Tapi paham hubu itu juga tak berubah. Punya lama yang mengaji, lama yang ngepek kitab ni. Kalau bawa kitab, bawa kitia, kitia bawa kitab. Punya lama yang ngepeknya. Tapi bodoh hubu itu juga. Tak cerdik-cerdik. Ah, punya lama yang ngepek kitab tu mengaji, mengaji, mengaji, katanya. Bawa kitab, bawa kitia, kitia kitab. Punya lama ngepek. Tapi bodoh, lebatil. Situ jugalah juga lah tak berubah. Apa yang belajar, kita tahu. Apa yang dia baca Quran, kita tak tahu. Apa yang dia belajar, kita tak tahu. Apa yang dia baca Quran, apa yang dia belajar, tafsir, kita pun tak tahu. Apa yang dia puasa, kita pun tak tahu. Tak berubah-ubah lagi. Tetap macam itu saja. Dulu, kini, dan selamanya. Tetap ramai juga, katanya. Jangan masyid neraka. Neraka pun neraka lah, katanya. La ilaha illallah. Dia ingat neraka ni apa kemauknya? Dia buat neraka ni, eh... Eh betul ke makcik, neraka-neraka lah, saya nak cabar makcik tu. Makcik, bukan makcik sini, makcik lain lah. Dia kawal neraka Eh kalau betul dia nak neraka, saya nak cabar makcik tu. Usahkan neraka akhirat. Dunia cukup lah saya nak cabar dia. Makcik balik, buka kain, duduk atas gas tu. Boleh tak boleh tu? Dapur gas, boleh tak boleh ni? Ha. Saya cabar dia. Ha. Dia kata neraka pun neraka lah. Dia ingat neraka Saya cabar dia. kalau balik kita pasang gas. Ha, tu Kepala gas tu, ha, dah berapi merah tu, ha, merah menapi, asuh ha, so dia duduk atas tu, apa macam? Berapa minit dia tahan. Ha, kalau dia tahan, ha, confirm memang alih neraka besok tak apa. Ni nak main-main neraka ni, dunia pun kita tak tahan dah. Lepasok nak akhirat pula. Ha, ni lah orang sekarang, tak faham. Ha, tu sebab jangan main-main neraka ni. Tu sebab neraka ni tuan-tuan eh, Orang dulu sebutnya neraka ni, eeh, teroyok takut. Sahabat-sahabat menangis dulu sebut neraka ni Neraka segala-galanya panis tentuan tuan Allah Pijok lantai panis, dinding panis Atap panis, dia punya awanya panis Makan minum, semuanya panis Segala-galanya panis, neraka ni Pakat, kalau jijok kaki Allah Ngelejat ke tuan-tuan, ngelejat Ngelupo, kalau pijok tu, ngelupo ha, Tuan-tuan tengok, tengok, tengok dalam TV, And, dia pun ngelupo-ngelupo tu ha, Dia belatih masuk neraka lah tu, dia ngelupo ah ha, tu belatih masuk neraka besok masuk neraka so, besok pijak jangan kan dia belatih masuk nerakalah tu ah bukan main lupa pegang tu pun lupa dia ha dia belatih masuk neraka tu ah ha, ha, ha. ha, jadi kita kepada kita terpendirian kita atau ha, kita belajar Quran dengan membaca Al-Quran ni Allah akan dapat petunjuk hidayah dan akan dapat kita membezakan mana hak mana yang batil mana yang menentang Islam mana yang hendakkan Islam bukan kan nampak tak akan tak nampak tuan orang ni jeleh nak Islam Ya ini jelas menentang Islam. Takkan tak nampak-nampak juga. Takkan tak nampak. Takkan kita nak korip matanya. Tak nampak. Buka mata semua. Buka nampak lagi kita. Takkan kita buka mata kopi itu. Sudah. Dan Allah kata kalau kamu baca Quran ini, kamu akan nampak. Tapi pasal apa tak nampak-nampak sekarang inilah Kadang-kadang kita pun tak fahamlah tentuan. Ha? Dengan gelagat masyarakat kita hari ini. Ibadah demi ibadah yang Allah sediakan. Nak merubah manusia. Tapi malangnya ibadah ni tak mampu untuk merubah manusia. Kenapa manusia tetap kekal degi tuan-tuan. Ha? Dengan kepahamannya yang rosok, yang batil ni. Itu ha, sebab kalau ngata orang sesat sekarang bukan main lagi. Ngata orang salah sekarang bukan main. Oh sesat. Ngata Ayah Pin bukan main ni. Ayah Pin sesat. Menyemboh liur ni. Nekap sesat orang. Ha. Ngata orang sesat tu bukan menyemboh liur. Yang dia tu tak sesat. Ha. Ngata orang sesat. Yang dia tu tak sesat. Eh macam Ayah Pin lah. Eh? Ayah Pin. Dia mendakwa, itu agama Hindu saya yang cipta, kata Yafin. Main, Ayah Andi. Hindu tu aku yang cipta agama, kata Yafin. Sama Walu marah. Mana boleh? Sama Walu kata. Itu Hindu Ayafin banyak sesat, kata sama Walu. Antara Hindu dia tu betul, ya? Kan? Ha, rupa itulah orang Melayu pun mengatakan orang sesat. Yang dia tu tak sesat. Macam semua Walu. Ayafin punya Hindu, banyak sesat. Hindu saya ada betul, katanya. Betul ke Hindu dia tu? Macam itulah kita pun mengatakan orang sesat. Ha gitu susah, lebih teruk pada orang lagi. Rani ha, kadang kita pun tak tahu lah tuan apa kita nak buat orang Melayu tak tahulah. Ah ha, jenuh dengan gabohnya. Bukan tak reti nak gaboh, tak tahu apa bahasa nak nak bagi tahu bagi reti tau. Tak apa tak guna dah. Deras-deras dah. Ha terang-terang dah gabohnya, tapi tak berubah-rubah juga. Tak tahu apa bahasa nak guna tu bagi reti. Cakap Perak, cakap Perak dah. Cakap Utara, cakap Utara dah. Ha dah cakap udulah. Ini standard ke? Hindustan, kan nak meleleh beliau dengan Hindustan, kau susah pulak. Apa bahasa nak abu ni? Nak bagi kerti orang Melayu ni, tak lah kita pun. Apalah sebabnya kita nak bagitahu. Anilah kadang-kadang, biarlah kita minta supaya masyarakat hari ni sedarlah. Sebab Ramadan ni satu benda yang cukup banyak yang boleh merubahkan manusia. Dia nak meroboh. Sebulan ini mampu untuk meroboh kita. Itu sebab Allah menjadikan takwa. Bukan saja lapor dahaga. Mata kita nak jadi takwa, Telinga kita nak jadi takwa, Hidung kita. Lidoh kita. Lidoh paling jahat ni. Lidoh ni tak bertulang. Tapi jahat. Lidoh kadang-kadang boleh berbunuh. Punya jahatnya lidoh ni kan. Lidoh ni pun Allah cipta ada penjara. Dua penjara dah. Lidoh ni punya jahat. Gigi satu. bibir Dua penjara. Tapi keluar juga lidoh tu punya jahat. Jangan lupa lah ni. Haa. Penciptaan tu di penjara dua. Tapi keluar juga. Ha, jahat tak jahatnya lidah hari ini. Ratullah, ha, nak jadi lidah itu taqwa. Tangan kita, kaki kita, seluruh anggota akan jadi taqwa. Sekiranya betul-betul kita melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya sebagai mendaki oleh Allah Subhanahu Taala, Tapi malangnya, ibadah itu tinggal ibadahlah tak mampu untuk merubah manusia. Ha, jadi kita terus berdoa lah kepada Allah diberi petunjuk hidayah kepada sahabat-sahabat kita ni Supaya dia boleh berubah ya? Berubah Supaya Ramadan ini memang benar benarlah Tempat untuk merubah manusia Brainwash sebulan ni ha, Tapi malangnya tak jadi apa Itu yang kita sedih dengan masyarakat kita hari ni Itulah tuan-tuan ha, Jadi saya pun minta maaf banyak lah tuan-tuan Selama saya bersama sini tuan-tuan Cakap kasur ketika aku tak baik Sebab saya insya insyaAllah 15 Ramadan ni Sekali lagi akan berangkat ke Gaza, Palestin. Dalam uh, misi kami teruslah untuk Terus membantu umat Islam yang uh, Nasib mereka tidaklah Sebaik macam nasib kita di sini Kita hari ini tengoklah Kemain lagi terawih dengan aircon Dengan kipih yang baru Tengok demo terawih dalam keadaan sebuah kekurangan Berbuka kita dengan Macam-macam hidangan Dengan bubur lambuknya Dengan ayam dengan Allah Mereka sana berbuka sebuah kekurangan Rumah dah roboh duduk kawasan tinggan Ayah mak tak ada. Dan mereka keadaan negara yang ditembuk. Sebelah ini tembok, sebelah ini tembok, sebelah ini tembok, sebelah ini tembok. Di sini laut, dua kilometer je boleh pergi, lebih akan ditembak Israel. Ditembuk, tembok setinggi enam orang. Lebih tinggi pada dinding ini, tembok. Memisahkan mereka daripada Jordan, daripada Mesir, daripada Syria, dan di sini laut. Barang-barang pula. Tidak boleh masuk di sekat macam-macam. Itulah nasib mereka. Itu sebab kita akan pergi. Dan Insya Allah saya pergi kali ini. Kalau sampai Insya Allah Kali ketiga. Bulan Ramadan dulu saya dapat menyiapkan kaki. Dan hujung tahun yang lalu. Bulan 12 saya pergi sekali lagi. Tapi dalam perjalanan cukup lama. Sebulan perjalanan. Saya tinggalkan keluarga saya tentuan tanah air. Mengikut satu ASEAN karavan. Ha? Perjalanan negara-negara Asia ikut jalan darat naik bas daripada India masuk Pakistan masuk Iran masuk Turki masuk Syria Syria pula saya terpilih 8 orang naik kapal laut membawa bantuan pergi ke Al Arish sempadan Mesir pelabuhan Mesir dan terus masuk Kerafah ke ke Gaza sebulan tuan bagi saya apalah sebulan saya tinggal keluarga ni nak bandingkan pengomanan yang telah mereka buat untuk mempertahankan Ha, negara mereka tanah air mereka tentuan. bagi saya sebulan saya tinggal tokok kod Allah boleh ampun dosa saya tak ada apa bagi saya tentuan. dan insya-Allah ini kali ketiga dan insya-Allah tuan kali ini kita pergi tak ramai 32 orang aja insya-Allah kita akan buka seramai mungkin tentuan, nak pergi pada bulan March tahun depan satu program yang kita ajukan kita dah hantar wakil seorang musyarak di Beirut baru ni satu program yang akan diateran 1 million people march to Jerusalem kita akan kumpul sejuta umat berarak jalan kaki masuk Jordan menuju Juru ke Masjid Al-Aqsa. Sejuta umat. Ha, ini dibuka siapa nak pergi. Ramai-ramai. Ha, paling kurang kita nak pergi 500 ribu orang. Umat seluruh dunia akan berhimpun, berhimpun di Jordan pergi ke sempadan Juru menuju Masjid Al-Aqsa. Ha, ini siapa-siapa boleh pergi. Ha, jadi boleh daftar sekarang. Tuan-tuan, ha, lebih baiklah siapa yang dia kencimanin, dorang tinggi, baik mati sana. Buruk rupanya sini besok. Oh mati, sihanu je. Ya. Apa sakitnya? Kecam manis, tinggi, buruk bunyinya tu tuan. Ha, yang ada keceam manis, elok pergi sana. Mati apa? Syahid Allah tuan-tuan. Ha, Nengok syahid tu meruak, perlu rameh. Nengok dia. Ya, ha, Ni kau macam apa? Kecam manis, tinggi, kata tuan. Ha, baik tu usahlah. Saya tak ada keceam manis, tinggi. Yang saya ada, keceam tinggi, doroh manis itu saya ada. Yeah. Kecam tinggi, doroh manis ada. Ha, jadi siapa ada? Ini kita buka siapa-siapa boleh pergi. Cikgu Azmi baru ni dah istihah dah saya dah. Mahpin makan tu paling kurang seribu orang. Ustaz Nur Aziz duduk depan sekali. Insya-Allah tak ada masalah dia kata. Duduk depan betapa? Kita pergi besok ramai-ramai. Ha -ramai. kita buka. Oleh itu tuan-tuan, siapa lagi? Ah ha, ini peluang tuan-tuan. Ah -tuan. ha, takut mati. Tak pergi pun mati juga. Pergi pun mati. Mana lebih baik? Mati tak pergi ke mati mati? Ah ha, mati tak pergi ke mati pergi. Mana ha, lebih baik? Mati di mana-mana pun mati. Ah. Ha. Orang berjuang Islam pun mati juga. Yang menentang Islam pun mati juga. Mana lebih baik? Mati berjuang Islam ke? Mati menentang Islam. Ha. Mati semua. Tapi mati macam mana? Ha. Jadi kita buka. Ha. Siapa nak pergi? Ha. insya Allah daftar. Sekarang ni. Bulan Mas tahun depan. Banyak masa lagi tuan-tuan. Boleh buat persiapan dari sekarang. Fizikal dan mental. Ha. Boleh persiapan. Ha. Nak jumpa saya? Boleh. Saya bagi persiapan apa nak sana. Ha, tak payah tuan-tuan mati di mana pun mati kita ni insya-Allah ya kalau Allah kata mati mati kalau hidup hidup biarlah tembok ke apa tu mati hidup apa kita nak takut ah ha, jadi kita buka ramai-ramai untuk membebaskan majlis al ini program yang kita anjur ya untuk mengumpulkan semua muslimat pun boleh pergi tak masalah ah ha, kita buka semua ah ha, tapi saya bimbang besok yang ramai hanya, orang bukan Islam yang ramai itu saya bimbang besok Ha. Macam ASEAN Karaban baru ni, yang ramainya orang India yang ramai pergi. Orang India ni, pun yang pergi ni? India yang pergi ni daripada parti komunis India. Komunis yang pergi. Orang Islam dah nak pergi. Malu tau. Kita orang Islam, patut kita yang berhak untuk membebaskan umat Islam. Sedara kita. Tapi dia komunis pula. Yang hebat, tinggi, keluarga, kerja sebulan. Untuk bersama-sama memperjuangkan umat Islam di Gaza. Tengok, komunis. Kita Islam, apa kita buat? Haa jadi insyaAllah tuan-tuan saya akan berangkat lagi doakanlah pembengar kami selamat tuan-tuan. Masih lagi kita untuk menyumbang. Jadi saya lancar derma lah siapa nak menyumbang. InsyaAllah lima belah ni saya akan bawa lah sumbangan untuk membebaskan mereka. Dan insyaAllah lima belah ni kita nak pergi nak rasmi satu masjid yang telah kita uh, sumbangkan. Masjid ni dah roboh, hancur, total. Kita bagi sumbangan dan insyaAllah lima belah ni kita nak pergi nak rasmikan. Masjid ini memang sumbangan rakyat Malaysia. Tak ada orang lain sumbang. Ha, dah didirikan, nak kita rasmikan. Namanya Masjid An nasr Di Baik Hanun. Baik Hanun. Satu sepadan yang paling hampir dengan Israel. Satu kilometer je. Satu kilometer Ah ha, Itu sebab sana mereka, bila-bila masa Israel boleh datang. Nak, nak ambil suami ke, isteri ke, anak, boleh ambil. Itu kita bina. Nak rasmikan insyaAllah. Dan juga kita yang paling besar, nak minta bantuan berterusan, nak membina sebuah hospital pederatik untuk kanak-kanak. Yang bernilai 137 juta. Kita terima. Kita dah pecah tanah. Pergi ni nak mulakan peringkat awal tuan-tuan. Dikit demi dikit. Sebab yang jadi mangsa di sana adalah kanak-kanak. 1,400 lebih kanak-kanak terkorban. Dalam peperangan Al-Fukur 22 hari yang lalu. Bergelimpangan kanak-kanak yang tidak berdosa. Kalau mikup undang-undang dunianya, kanak-kanak tidak boleh untuk dibunuh. Kalau berlaku perang, orang akan bersembunyi. Di tadika di sekolah rendah. Tapi Israel jenis bangsa yang tak ada hati perut. Kanak-kanak yang dibunuh bergelimpangan, tuan-tuan. Tapi ke Allah. Bila 1,400 kanak-kanak mati, besoknya lahir pula. 1,400 pulak kanak-kanak lahir. Tengok Allah ganti, tuan-tuan. Ha, itu sebab kita teruslah nak membina hospital ni. Satu uh, biaya yang cukup mahal kita akan terus untuk mengutip dana. Untuk terdirinya juga hospital daripada sumbangan rakyat Malaysia. Jadi kita pergi. Jadi Insya insyaAllah 32 orang nak pergi ni. 15 Ramadhan ini, tuan-tuan. Salah seorang yang termasuklah bekas angkasawan negara Dr. Syed Muzafar. Dia pun nak sama pergi kita. Tak apa, kita terima dia pergi. Ha, jadi saya seronok juga dia pergi. Jadi makna adalah kelebihan kita. Kok polis tahan ke, ke dia boleh tunjuk di angkasawan. Kok boleh lepih. Paling tidak saya kata, kalau besok sampai di sepanjang Rafah besok, askar, Israel, askar Mesir tak pergi-pergi. Kot darat, tak apalah. Dia ada pelanggan asawan, boleh ajak kita terapung, kateh naik ke sana masuk. Itu ada kelebihan dia. Kot kot lah saya kata. Boleh dibawanya kita terapung. Masuk jugalah. Itu saya bersyukur sangat dia pergilah. Jadi banyaklah yang kita pergi ni daripada pada doktornya, pada peniagaan, perniagaan, pada pendakwah-pendakwah ustaz-ustaz daripada arkitek dan sebagainya, dan masing-masing kita bagi tugas untuk mengkaji apa lagi projek-projek yang perlu kita bantu dan juga untuk menghubungkan, dulu kita dah cari projek, ini untuk menghubungkan NGO-NGO yang ada supaya kita ada hubungan di mana yang kita boleh pergi. Hubungan dengan NGO kanak-kanak, wanita dan juga uh, tentang perubatan dan sebagainya. Dan pergi kali ini kita bawa artis seorang lagi, kalau dulu dia bawa Poziah Latif G, kita bawa artis Azhan Atan. Jual Nasheed Akademik um, dulu. Akademik Nasheed. Kita bawa dia nak pergi. Bayangkan Azhan Atan. Dia mata tak nampak pun pergi juga. Ha, kita yang celik tak nak pergi. Ha, dia nak pergi. Semangat. Tahun lepas dia hantar kami ke airport. Semangat dia hantar. Tahun ini dia Azam dia pergi. Ah ha, Itu hebat Azhan Atan ni. Suara sedap. InsyaAllah kita ajak dia menghiburkan orang di sana besok. Dengan lagu Nasheed. Ha, ada album yang dia lancar. Saya tak bawa pula. Tadi ada 20 keping Saya bawa dikilah habis. Album Siapa Peduli Album ini salah satu album yang kita buat Memang lagu Gaza semua Lagu Gaza je Tak pernah buat Di antara artis yang terlibat dalam album ni Termasuklah Mawi, JJ, Azanatan, Syafinas Entah apa, awak akan ingat artis hati, -hati ni lagu apa lagi semuanya Terlibat lah Menyanyikan lagu Termasuklah Ini sasau negara Dato' Ismail Sain pun ada Mendekel Misajak ...dalam album itu. Sedap lagu tuan-tuan. Boleh belilah tuan Kalau ha, kadang kadang kalau dengar saja lagu tu ...boleh terkoyok. Siapa tak terkoyok... ...ati batu tuan-tuan dengar lagu itu. Ha. Jadi boleh dapatkan di pasaran sekarang album itu. Memang album ini khusus... ...duit itu kita gunakan... ...untuk pembinaan hospital kanak-kanak. Sebab dia mahir. Ha, boleh dapat pasaran. Dengar lagu-lagu itulah. Ha, jadi itulah dapat sampaikan malam ini. Saya sekali lagi minta kemaafanlah tuan-tuan. Dan doakanlah kami selamat pergi selamat sampai dan menyampaikan sumangan umat Islam Malaysia di sana dan juga saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umum diberi kekuatan untuk terus menghadapi Ramadan sehingga ke penghujungnya dan saya mendoakan tuan-tuan akan lahirlah manusia yang bertakwa setelah Ramadan nanti insyaallah. Jadi sekali itu dapat sampaikan sekali lagi saya mohon ke maafan dan doakan kami selamat. Aku lu qul hadza safu wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.